ذول امیدونه لنډول اے برکل د سر د پاسه ولادوې امونګه د کالو کال په سوچونو بندو وسونو کېو قال الله تعالی فرمایلی الله چو چدې کلو نفس زائقت الموت هر یو نفس کونکي دم مرګ نه په ماتو فونه او جوه کوم ب ش ااپور بهدل فَمَنْ او ساژونه ستاسو پرس د قیامت فمن زحې حین نري څوک چې د اوور نه بچکی شو کامیاب شو ومن حیات الدنیا ند ژوند دنیا الا متا او غرور ماګر سامان د دوکې ده وېدا زمادي دا زمادي چې شپه کیګې ده خارو کې پروتې نه بنگ لد دي نه مال د دي نه جادت د دي او یا سور از ای دوکا کی تا سگور دا مشریع او معتبری خلک دوکا کې نو بیا اسی سم سڑی او کرسی دا مشریع تا او رسی دو نو دین پوری پیغمبر صحابا و پوری علماء او مساجد و پوری خندہ گانی شورو کی دے دی کرسی سور از ای دوکا یا سور از ای پاس خلوی تا نیولی یا مڑ پروتی یا پا جیل کی او یا دا لیوان توبا دا نور و مسائب و سرسر وی و ای نده جون د دنیا مگر سامان د دوکی ده چا دی لو نکتل جمان امخ کی آغا قسم دا سکول دا غسان جام شو آو آغا کم زیلو رسی دو نده جون د دنیا اللہ متاؤل غرور مگر سامان د دوکی ده و قال تعالیٰ فرمائلی دی اللہ چوچد ده و پتنشت ایسیو نفست مادا تکسی بغدن چی ده بس هبال سکی و ما تدری نفسن ری ای اردو انتمود او دا پتن یو نفست نشت چی پکم از مکب ده مرکی او الله فرمائیلی چو چد ده فیضا جا جلو هم کل چرابشی نیت ددوی ایده مرگ وخبر او رسی گی لا يستاخرون ساعتاً دي برسن شداغين اللغنت سات ولا يستقدمون أوشن تراغل ندن ديرو عنك دي, دي, دي وقال تعالى فرمائل دي الله تعالى چلوئ دي دمال راكتا ده پات کې را یا ی الذي ناممان واللهله تهکومه موالوم حالدي نه کې تاسوله رستاسو معونه او غاافدي نه کې تاسوله رستاسو معونه ولا اولادو کوم نه الله دله د دااشنا دله د د قنا د محشرنا د میزار او دله د اسے نا خلق کتاب الله دینز دے کئے او غی اللہو رسول پی جندو قبر خیرتو پی جندو اتخ پل مال و اولاد غافل کرے دے ایس نا خبر نشوی ہے ومن یفعل ذالک چاچ دا کارو کو دا اللہ دا دینو دا خیرت نیزان غافل کو پا سبب دا مال اولاد دیکھو وہی ما بھنگ نہیں کې ماجې دادونه ژړکل فله کومل خاون دغ خلک کوم دوی یاندی دي وانفی مما رزقناکم ممهه ځق نه کوم دغهمالله تاسو ترزږ تا در کړړ من قبلی مخکې د لنايات یا ه د کومل مووتو او د تاسو تمرک تا فیقولن دی بوایید زن کزن په خلاف رب ادمه رب لولا اخرتنی تعوذ لی زرشت کولم نه الها جنن قریب النیچ نزدې پوره فاص صدق ما بهيرات کړو وا کوم من الصالحین ازب شوب خیر الله نفس نرګی زستو باندې کی الله او نفس اذا جاء لوها کل چرا بش نیټه والله خبي رم بمه تعملون الله خبردار د پهغه چې تاسوکم عمل کوئ وقال تهعاله الله فرمی چې چ دی ح دا جا تر دی چېراابشي ه د هم مووتو یو دیته م قال ب کې د مک په وښې ررجونه زماه بهوا پسې کوه پسې کوه له اللی دی دپاره چې د عملو سوالې ه ملوکمیکفی مع ما په غمال کې طرقته چې مع پرې خو کلله دا س نه ده ان کلې متون دای خبره هو قالوه چې د یون کې د دی دی بیا واپڅوک چېته راځ آپا لد دوین غټه او غٹا پردرا دنیا تا واپس نشی رات لیں ایلا یومی اوبعسون داغا و رضی پوری چه دیبا پکی قبرن را پور تک لیشی فیدانو في خفی سورې کله چې په کېبه وړ شي په شولی کې فله انصابوي نه هم نهبي نه سببونه فمن دوی کېیو میین په دغرض ولاته سا علوونه او نه بدتهپسونه کوي فمنته قولت موازیینو هر چې اوڅوک دی چې درې بهشيیتلی دنیکو داغوي فلاکه هممل مفلحون دا خله مکمل کامیاب دي اللهم جلنا منهم ومن خفت موازين ورسوق جسپ کې بشیتلې د نیکو داوی فاولائک الذین دام کسان دی خسیر انفسوم چې پزانونه پتاوان کې شو لی فی جهنم خالدون په جهنم کې بامه شوی تلفه وجوها هم النار سوجیو مخونو دو د ذیل رور وهم فيها کالحون وی بدئی پدیو رو جہنم کی بد شکلا آو ربی کریم و ملائک بورتا ویرم تکن آیاتی تتلالیکم آیا نو آیاتو نزمان چلستے بشفل پتاسو فکنتم بی هاتو کذبون نتاسو بدی تد دروغ نسبت کونو الہ قولی ہی تعالی ددی قول اللہ پوری قال کم لبستہم ربی کریم بورتوووی یا ملک بوووی سمر وخمو ترکلو پز مکه کیچوس ورتو دوباره واپسی غواره عاده دا سینین شمیر دا کلونو قالو دای بوای لبسنا یو من وخمو ترکلو یو رز کلونو ته به یو رزوی د دنیا غفانا با الله پزرونو کیوا چایی او بعض و من یا بازی صد رزوی او زمونږ د مع خو د ډیر تف دجه نه کارم نه کوي نو تپوسو کهغ شمیر کوونکو مایکو نه چېی د بنیاد د مومرونه بهشمیرل سیک پهدي مکرر دي و یو رتیره شوه یو شبتره شوه یو افتتی شوه ددي سړی یو کال تیر شو. فله <قالا> اوبوي دغه ملک چې هغه مکارار دي دومرو نو په شمرو نوله ب اللهقللی لن وښمنو تیر کړی تی مګرلوغونې لو ان کوم قتونم تاالمون کاش چې تا سپ دیله کنن چې پوهږئ ننښ د دنیا فاپزونه کې د کا دنیا کېب دنیا فاپزرک چې دا خو نیمګړې دههفههاسته معیا تاسوګمان کوئ انما خلقناکم داګنی چې موږ پیدا کړی یي عبسن عبس او دلوبه د पारा وانکم لینا لا ترجعون او تاسو بهګنی موږ ته واپس نکړې شئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی واصحاب اجمعین د ابليات و حدیث سره به انشاء الله وایو ګران محترمه اوریدونکو تاسو رہال صالحین اوریدو دوتاسو په کراچۍ کې د وېتګل اسلامي لیټر سنټر مشان چوک کې مړای کې او په جهانګيري کې د مدینه مدي سره بخوا کې سردارۍ اتر فروست سره ملایي 0335 16312